Але як виявилося збігня, так не думав. Він весело жартував, сплював, чухав потилицю. Раптом Коротун підвівся зі своєї табуретки так, що та аж перекинулася і покотилася по печері, і визвірився. Ну ти, блядь, намахлював, суко. Його оточили чотири гевали, готові за знаком ватажка нас розірвати на шматки. Я мало не зомлів. Проте краєм ока оцінив ситуацію і збагнув, що, здається, серед гравців, були ті, які в глибині душі бажали коротунові поразки. Принаймні ті четверо, з якими збігняв починав гру. Тому коротун, вочевидь, зрозумівши розклад, не поліз на рожен одразу і ледь помітним жестом стримав запал своїх охоронців. У мене відлягло. Проте лише на мить. Бо наступною я побачив, як засмикалася права повіка Збігнєва. Кров ударила мені в голову. Я прокинувся, ожив, як на війні, віч навіть з танком. Стиснувся в пружину, готовий до бою. Збігняві далі посміхався. Але це був не той безтурботний сміх, як раніше. Він сміявся і водночас смикався. «Ну що, хлопці, продули?» виклично заявив він, як на мене аж надто нахабно. «Та що ти робиш, дурню?» – подумав я. «Ти ж граєшся з вогнем. Зараз вони нас приріжуть». Головою я розумів, що живими нам звідси не вийти. Хоч бажання вижити кричало «Шукай виходу!». Урки вороже ворожа глипали на Збігніва і перезиралися поміж собою. Витримавши довгу паузу, від якої мені стало шалено моторошно, Збігнєв нарешті сказав уже діловим тоном. «Давайте домовлятися!» На нього дивилися п'ять пар похмурих бандитських очей. «Я віддаю вам свій виграш за умови!» Збігнєв знову зробив паузу. «Якщо ви мені знайдете ось цього хлопця!» Він вийняв з кишені фотокартку Михайла. До Донбасу його звали Міша. «Міша, хомич!» Гицелі перезернулися. Коротун підійшов до Збігнєва, і вони вдарили по руках. Коли ми вибралися на гору, світило яскраве пекуче сонце. Як з'ясувалося згодом, ми пробули під землею майже добу. Я ще ніколи не почувався таким щасливим від усвідомлення того, що живий. Нас поклали спати в одному з місцевих жахливих бараків, а рівно за добу привели змученого, хворого, аж чорного чоловіка, який виявився братом моєї дружини. Коли ми їхали додому, я дивився на Збігнєва. Його очі були криваво-червоні, а в них – Луснули судини, під очима набрякли мішки, а праву кисть спазмувало. Він нерухомо сидів на нижній полиці, утупившись кривавими очима в гнітючий териконовий пейзаж, що пропливав за вікном, і гладив лівою рукою спазмовану праву. Це вже не був чоловік років 25 28 Переді мною сидів хворий дід. Про що він думав? Я так і не наважився в нього спитати. Ірина Фріда відклала щоденник Федора Соболєва і знову надовго замислилася. А потім взяла до рук листочки зі шкільного зошита, що лежали в старій теці з мутузочками – в яких колись школярі носили шкільні зошити. Твір на тему «Дружба народів – не просто слова. Дружба народів – це правда жива». Учня сьомого класу Бердичівської середньої школи номер один Рубена Варданяна. Радянський Союз – багатонаціональна держава. В ній живе багато народів, і всі вони дуже дружні. Чого бракує одному народові, є в іншого. І навпаки. Так вони й допомагають один одному. А разом будують наше світле майбутнє – комунізм. Наприклад, наш дім на вулиці Торговій якраз і є таким маленьким багатонаціональним Радянським Союзом. У ньому живуть росіянин Соболів, Українка, його жінка, тьотя Аня, ми, вірмени-варданяни, поляки-живузькі, євреї, яких найбільше, Мойсей Давидович Шнейрзон і його жінка Беба. А от син Мойсея Давидовича, Дмитро Мусійович Шостак та його жінка Дуся, здається, українці –